وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشَرُّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sungguhnya di antara ibadah yang sangat mulia yang merupakan ciri khas orang-orang saleh dan merupakan ciri orang-orang para penghuni surga adalah qiyamul lail, salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'u salihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan salat malam akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mukaffiratuz zayaat dan menghapuskan dosa-dosa kalian wa manhatul itsm dan menjauhkan kalian dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh katanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam dalam banyak ayat di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penghuni surga innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidin ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili mayahjaun wa bil asharihum yastaghfiron kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga berada di tengah mata air-mata air yang ada di surga mereka mengambil anugerah yang Allah berikan kepada mereka di surga kenapa mereka bertakwa? kenapa mereka di surga? dahulunya mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan apa ihsan yang mereka lakukan? kanu qalilam minal layli mayah ja'un mereka tidur sedikit tidak banyak dan mereka solat malam Wa bil asharihum yastaghfirun dan di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, mereka disifati oleh Allah dengan bertakwa, dengan ihsan dan mereka salat malam dan mereka tidak ujub dengan salat malam mereka. Justru di hujung penghujung salat malam mereka justru mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri penghuni surga. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri yang lain, tetapi ciri pertama yang Allah sebutkan bagi para penghuni surga tersebut adalah mereka salat malam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tatajawfa junubuhum 'anil madajidi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsul ma'a khfiya lahum min qurati a'yun jazaa'a bimaa kaanu wa ya'malun Allah berkata tentang orang-orang yang bertakwa lampu-lampu mereka jauh dari tempat tidur mereka kenapa mereka tidak tidur yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mereka sedang berdoa kepada Allah mereka sedang salat malam dengan berharap dengan cemas Kami maarzafa nahum yunfiqun dan di siang hari mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambung hubungan mereka dengan manusia, berbuat baik dengan manusia di siang hari dengan berinfak kepada mereka. Sementara di malam hari mereka menyambung hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bangun malam dan salat, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah bagi mereka? Fa la ta'lamu nafsun ma'a khfiya lahum min qurati ayun jazaa'a bima kaanu ya'malun maka setiap jiwa tidak mengetahui balasan di surga yang Allah siapkan bagi mereka karena amal saleh yang mereka lakukan sebagaimana Allah mengatakan sebagaimana mereka tatkala salat malam mereka menyembunyikan salat malam mereka tidak ada yang mengetahui salat malam mereka maka Allah juga akan memberikan balasan yang mereka tidak tahu hakikatnya balasan yang sangat indah yang di luar dari khayalan mereka Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang salat malam bukan hanya sekedar salat malam namun mereka berusaha menyembunyikan salat malam mereka mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang bercerita tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili saajidan aw qaimaa yahzharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Inna man yatadhakkaru ulul albaab." Apakah sama orang-orang musyrik dengan orang yang di malam hari mereka bangun kemudian mereka di tengah malam qaiman sajidat mereka berdiri mereka sujud mereka berdiri mereka sujud mereka salat yahdharul akhirah mereka takut dengan adat Allah Subhanahu wa taala wa yarju rahmatar rabbi dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Setelah ayat ini Allah berkata, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sekarang-akan Allah berkata, di antara tanda-tanda orang yang berilmu adalah orang yang beramal. Di antara orang yang beramal adalah orang yang melaksanakan solat malam. Boleh karenanya solat malam adalah bukti dari benarnya ilmu seseorang. Dalam ayat yang lain Allah bercerita tentang ciri-ciri penghuni -ciri surga yang Allah namakan mereka dengan ibadu Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Yang di akhir ayat Allah sebutkan tentang retetan sifat-sifat mereka di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberi balasan dengan surga karena kesabaran mereka. Apa ciri-ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ibadur rahmanalladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul rahman yang berjalan di atas muka bumi hauna dengan penuh tawadhu tidak sombong tidak angkuh wa idha khathabahumul jahilun qalu salama kalau ada orang-orang jahil mengganggu mereka maka mereka menyapa dengan baik mereka tidak dedak terhadap orang-orang jahil tersebut mereka biarkan orang-orang jahil tersebut dan di antara ciri mereka walladzina yabituuna lirabbihim sujada wa qiyama mereka di malam hari mereka salat sujud berdiri sujud berdiri salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka itu penghuni surga. Ulaika yujawzal ghurfata bimaa sabarou. Mereka itulah orang-orang diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka. Ini isyarat jelasnya. Salat malam butuh kesabaran, butuh perjuangan agar seorang bisa biasakan dirinya untuk bisa salat malam dan mengambil kebiasaan yang merupakan ciri-ciri orang-orang saleh. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب وخطيئة فستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wamtinani. wa amtinani, wa ashadu an la ilaha ila allahu ahdahu la sharika lahu ta'ziman lishani, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu da'ila rizwani, Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabi wa ahwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya salat malam, ketahuilah bahwasanya di awal Islam yang diwajibkan bukanlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu baru wajib tatkala Isra' dan Mi'raj. Di awal Islam yang diwajibkan adalah salat malam. Allah turunkan perintahnya dalam surat Al-Muzammil dan surat Al-Muzammil adalah termasuk awal-awal surat yang turun di awal Nabi berdakwah di kota Mekah. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala: Ya ayyuhal muzammil, wa ta'a wa Allah Subhanahu wa Ta'ala uhai orang yang berselimut, yaitu hai Muhammad, bangunlah salat malam. Semalam salatlah, atau, atau setengah malam kau salat atau kurang sedikit atau lebih dari setengah malam Allah perintahkan Nabi sallallahu untuk salat malam. Oleh karenanya Aisyah menjelaskan para sahabat salat malam hampir setahun, 12 bulan mereka salat malam karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ayat setahun kemudian yang merupakan akhir dari ayat Muzammil yang menjelaskan salat malam tidak wajib lagi tetapi menjadi sunnah Kata Allah, "Faqra'u ma tatayasaru Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan salat malam adalah perkara yang sangat agung. Oleh karena itu sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan Zadu Da'iyah yaitu bekal seorang dai. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mencarjing imannya di malam hari, membekali dirinya dengan salat malam karena di siang hari dia akan mendapatkan banyak ujian, banyak cobaan, banyak gangguan, banyak hinaat, banyak tuduhan. Dia harus kuatkan imannya dengan salat malam di malam hari. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh untuk mencarjing imannya, bagaimana dengan kita? Betapa banyak ujian, betapa banyak fitnah yang kita hadapi di siang hari bagaimana perlu kita mengisi iman kita di malam hari dengan salat malam. Sungguhnya salat malam merupakan kemuliaan seorang muslim. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam anna sharafal mu'min kiyaqu bilail. Ketahuilah kawasnya kutamar seorang mukmin salat malamnya. Nabi sallallahu wasallam bersabda, nikmah rajulu Abdullah, "La'u kana yusalli min al-lail." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam. Al-Hafiz Ibnu al Hajar mengatakan, konsekuensi dari hadis ini, barang siapa yang salat malam, maka dia menjadi lelaki yang terbaik, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau terbaik di mata manusia, Anda dengan harta yang banyak Anda menjadi terbaik di mata manusia. Anda memiliki jabatan tertinggi Anda menjadi terbaik di hadapan manusia. Anda memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, maka Anda terbaik di mata manusia. Jika Anda ingin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah malam. Nikman Jadilah engkau hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa So go inda salat malam tatkala orang bangun di tengah malam berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalam salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan terlebih lagi jika dia bangun di sepertiga malam yang terakhir tatkala Allah turun Dialah di dunia mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya, mencari hamba-hambanya yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabarak wa taala hina yabqa thuluth al-akhir min al-lail." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Fa yaqul kull kemudian Allah berkata, "Hal min da'in fa astajib lahu?" Apakah ada hamba-Ku yang berdoa, Aku akan kabulkan doanya. "Hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu?" Apakah ada hamba-Ku yang beristighfar, maka Aku akan mengampuni dosa-dosanya. "Hal min sa'ilin fa'ti' sa'lahu?" -so Apakah ada hamba-Ku yang memohon, Aku akan mengabulkan permohonannya masih malaskah kita untuk bangun salat malam sementara Allah mencari hamba-hambanya saatnya kita ceri muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala <tuh> arhamur rahimin yang maha pengasih yang maha kaya turun menawarkan rahmat-Nya anugerah-Nya kemudian kita tidur dalam tidak bangun tidak menyambut tawaran tersebut hadirilah rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala maka saatnya kita melatih diri kita untuk bangun salat malam sebagaimana perkataan seorang penyair labistu saubar roja wan nasu qat raqadu wa kumtu ashu ila maulaya ma ajidu aku memakai pakaian harapanku sementara orang-orang sedang tidur maka aku bangun salat aku keluhkan segala urusanku kepada robku wa qultu ya uddati dan aku berkata fi kullina ibati aku berkata ya robku tempat aku kembali dalam segala permasalahan wa ya dan wahai zat yang tempat kembali segala permasalahan Belikarnya seorang tatkala di malam hari hendaknya bangun kemudian mengelawan rasa kantuknya kemudian mengadahkan kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang Allah tahu tentang permasalahan kita Hasku ilaika umuran ta'lamuha aku mengeluhkan kepada Engkau ya Allah perkara-perkara yang semuanya Kau mengetahuinya tapi sebab kebanyakan orang mereka menguluhkan urusan-urusan mereka kepada manusia dan mereka lupa untuk menguluhkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita mengamalkan perkataaan Ya Yakub alaihisalam inna ma ashku basii wa husni ila Allah sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala inna alloh malaikatahu yusalluna ala nabii يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا الحاجات اللهم اتهف نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليهم ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما علموا به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وخنا عذابا